På coachpodden.se kan du läsa mer om våra avsnitt, du kan läsa mer om personerna som har gästat avsnittet och du kan läsa mer kring forskning och annat kul som vi har pratat om i avsnitten. Så coachpodden.se, där hittar ni all information om vår podcast. Du lyssnar på coachpoddens sjunde avsnitt och vi är tillbaka efter ett tre veckors långt sommaruppehåll. Rasmus, har du haft ett bra sommaruppehåll? Absolut, mycket, mycket vila. Har du hittat på någonting mer än att du har vilat? Nej, det har väl varit lite, lite fiske och lite andra hobbyaktiviteter. Har, har ditt sommarupphållit varit? Det har varit eh, avkopplande. Jag har ju haft lite idrottsskola på dagarna och lediga kvällar. Det är ju inte så vanligt. Det låter ju suveränt. men. Vi har ju lite nya inslag inför höstens avsnitt här i Coachpodden. Kan du berätta lite mer om dem här? Ja, den första är ju en, en frågelåda eller vad man nu ska kalla det. Man ser ju inte lådan i podden men eh, vi kommer få eller vi har fått frågor eh, som vi ska försöka besvara så gott vi kan. Eh, och diskutera såklart med, med de gästerna vi har. Och eh, det andra inslaget är inspirerat av Offsides podcast. Och heter Hatten, Hatten, Hatten. Där vi kommer dra ett namn. Eh, och vi kommer inleda med de 20 högst rankade tränarna i världen av tidningen 442 under hösten här. Sen kommer vi byta ut lapparna och köra andra, typ ja, Division 1-tränare i, i, i damerna och sånt. Så vi får berätta lite om oss själva. Typ. Ja, men det låter spännande. Det ska ja, riktigt roligt. absolut. Men äh, ska vi inte köra igång då? Vi kör nu. Du lyssnar på Coachbordens sjunde avsnitt och vi sitter här med en gäst och gästen heter Jonas Holmgren. Välkommen. Tack för det. Vi brukar inleda med en fakta och första frågan är din ålder. Ja, gammal är 27. Utbildning. Gymnasie, elprogrammet. Vad har du för fyrpolstränarutbildning? Advanced. Din huvudsakliga sysselsättning? Servicetekniker med inriktning mot säkerhet på Elkom. Du är runt lite överallt i Sverige, eller hur funkar det? Södra Sverige, Blekinge med omnöjd om man säger så. Okej. Okay. Familj. En ensamstående. Bakgrund i fotbollen? Spelar Spelare i Aserum från 6 års ålder till och med 18. Tränare i Aserum från, från 18 till. Ja, nu slutet här. Med en liten sväng i, i Medelby förra hösten. Och även lite inom Blekinge fotbollsförbund. Favoritlag. Arsenal. Du nämnde Blekinge fotbollsförbund. Vad har du för uppgifter där? Det var så kan man säga. Eh, man ska utveckla lite till Jag har varit involverad i tävlingskommittén med indräkning mot ungdomsfrågor. Nu har de blivit överflyttade till fotbollskommittén. Så nu tillhör jag fotbollskommittén då. Med ungdomsfrågorna. Eh, och soninstruktör. Samt att jag hjälper berka med Blekinge födda pojkar. Pojkar födda 99. Sven-Olof Bergman som är... Spelarutbildare, kanslist... Ja, det är han som kallas Bäkar. då. Alltså. Så, så vi förtydligar för alla här som lyssnar då. Alla vet om Berkar. Ja, Eller S.O. Bergman. S.O. Bergman, ja. Säger då det vet om i Norrköping också. Mm. Ja, i höst så kommer du vara instruktör på nya siddiplom i tränarutbildning Det stämmer va? Ja, jag faktiskt till och med gjort... En heldags utbildning där också. Ja. Alltså halva delen av cd diplom ja, ja. Så vi får ju marknadsföra den lite. Det har väl inte släppts datum ännu men det är satt. Så håll utkik på Blekinge för hemsida. Ni som är tränare och instruktörer i Blekinge för CD-plan är verkligen att rekommendera. Då fick vi med det också. Mm. Vi går in direkt på vårt första nya inslag och det är frågelådan. Vi har fått en fråga här som vi har valt att lyfta idag. Och det är... Bör man träna fysträning i ungdomsfotboll? Eh, vad är dina tankar om det, Rasmus? Jag är ju av den eh, åsikten av att man absolut kan göra det. Eh, så länge man inte eh, tränar fel. Rent tekniskt Jag ser inga inga hinder Att det skulle, det skulle vara farligt För barn över huvud taget eller ungdomar över huvud taget. Så länge man tränar rätt Det är det som är grundbulten i det Kan du ge ett konkret exempel På vad att träna fel Skulle kunna vara i Ja, alltså Det kan ju vara att man har Fel vinklar i, i När man ska göra vissa tyngdlyft Och liknande. Och det, det kan man ju applicera På seniorer också Tränar man fel så är det ju, höjs ju risken absolut. Tränar man rätt så är det absolut inga problem med Dina tankar, Jonas? Jag har faktiskt varit motståndare till fysträning. Till att börja med, vad menar vi med fysträning? Ja, en del tänker fysträning som kondition, en del tänker fysträning som ren styrka, en del tänker det som koordination. Vad är, inne, vad är frågan? Alltså? Frågan är ju väldigt generell då, alltså vad behöver vi lägga tid på? Jag tänker ju att eh, fotboll är fysträning. Eh, när du springer på fotbollsplanen, du hoppar, du landar, du bromsar, du startar, du svänger. Alltså alla de delarna är ju fysträning. Eh, när du spelar fotboll 2 eh, gånger 20 minuter då påverkas ju ditt hjärta ju. Ditt hjärta bulter hela tiden. Det är klart det är ju uthållighetsträning i fotboll. Eh, så styrketräning och uthållighetsträning i spel fotboll, fotbollsträning. Du får ju egentligen de delarna. Men det jag tänker är eh, i ungdomshållboll när man ser lag som, som tränar ren fysträning utan boll. Alltså som bryter ut. Eh, så att du lägger 45 minuter på en och en halv timme åt bara fysträning. Det är väl mer det, det vi ska diskutera kan jag känna. Är det, ska man göra det om man har två eh, 90 minuters pass i veckan? Eh, absolut inte. Eh, min åsikt. Alltså, tränar vi bara två stycken 90 pass med ungdomar så ska vi inte lägga 90 minuter åt dem. På ren fyssträning. Däremot så kan man precis som du säger involvera det i den vanliga fotbollsträningen. För att få in det så likt som möjligt med hur fotboll spelas. Sen vissa saker kan man ju inte involvera i fotboll. Alltså man måste bryta ut vissa saker. Vad det gäller en del snabbisträning, En del koordinationsrörlighetsövningar. Som man måste bryta ut. Och då får man göra det. Men inte i för stor mängd. Man får det i proportion till hur mycket fotbollsträning vi tränar. I så fall. För du måste träna vissa saker. Och då blir ju mer... Gå då till styrkebiten när vi pratar skådeförebyggande, muskeluppbyggnad och så vidare. Och ju yngre ålder så är det ju koordinationen och spänst snabbhet som är extremt viktigt att få jobba Men då tänker jag ju direkt alltså, träning om vi kör då en klassisk tekniksekel som alla tränare älskar. Och så har du ett, alltså de som står utanför linjen, de kastar en boll in i luften. Och så ska du hoppa så högt du kan för att nicka tillbaka bollen. Är inte det spänsträning? Ja, det är det. Absolut. Rasmus, vad säger du kring detta? Jag tycker det är intressanta är att man kan involvera spänsträningen i själva teknikcirkeln. Men finns det en gräns man når där? Kan man liksom, finns det en du kommer till en gräns och sen så oavsett hur mycket du hoppar i den tekniksäcken så kommer du aldrig komma högre. Kan man på något annat sätt via styr alltså ren styrketräning eller spänsträning nå en höjd extra? Sen kanske men, det är just men är det, det så är... relevant Att lägga tid på det Att uh, testa att de kommer högre När de är 12 år gammal? Nej det är, det är det jag skulle komma till ja, att ja. Det är ju, när ju yngre de är desto mindre viktigt Kanske det är ja. Utan Då är det ju fotbollen som ska stå i fokus Men arbetar du sedan med ungdomar Som börjar nästan komma upp i seniorålder 16, 17, 18 där Då kanske det är mer relevant Att gå in i sådana detaljer Men uh, så Gun i år på här sidan kanske. Seniorer på dams ja. sidan. Ja, exakt. Ja. Eh. Om man ser hur det verkligen rullar. Ja, rullar. ja exakt. Mm. Eh, så, så ju yngre de är desto mindre ska man bryta ut tycker jag. Absolut. Jag tänkte hugga tillbaka på snabbhetsträningen med Jonas. Mm. Jag, jag tänker en en mot en situation. Eh, där du som tränare sätter en passning till en spelare som har gjort ett maxryck på 5 meter. Som sedan tar emot bollen och eh, ska utmana en mot en. Eh, jag bara funderar. Du kan ju bygga in snabbhetsträning också i... I fotbollsträning om vi vill kalla det så. absolut Absolut. Inte i spelformer men kanske som vi då pratade om innan att spela 2 20 alltså mm. på en liten yta för att få konditionen. Ja, Där är det svårt att få in snabbhet. Men bryta ut det i mindre funktionella övningar. Ja. Med boll, givetvis. Ja, ja. Jag är ju för att ha boll med i allt i princip vi har ett litet basic goda inte göra det i allt men men fokuset kanske ändå ska ligga på alltså, säg då att du har en mot en då kanske fokus ska ligga i kvalitet teknik utförande i, i att vinna en mot en alltså utmana fint att mm. snarare än att lägga fokus på fysdelen fast du bakar ju in det i övningen utan att spelarna är medvetna om det Precis man får ju mederna ändå mm. Sen kan man ju välja att köra samma typ av övning men ändå ha fokus på snabbheten. Att mm, mm. För att tala om för dem att det är snabbhet vi tränar. Ja. Det kan också vara en viktig bit att alltså, göra det tydligt för våra spelare vad vi tränar. Mm, mm. Så att man är medvetna om att är snabbheten är viktigast här idag. Mm, mm. Bara för att ändra fokus. Och säger vi, vi skulle kunna sitta här hela eftermiddagen och prata om detta ämnet. Men jag tror att vi ska gå vidare. Mm. Vi ska komma till varför Jonas Hungren gästa coach på den Och temat eller... Vinklen på detta avsnittet, avsnitt sju, är ju återhämtning för fotbollstränare. Eller åter, strategi för återhämtning ur ett tränarperspektiv. Och Jonas Holmgren från, före detta Aserums IFs damlag ska man ju säga då, Kan du inte berätta för våra lyssnare vad som, varför vi träffade dig en gång angående detta? Ja, det är väl en ganska lång historia som man kan korta ner en aning. Men man kan ju säga att jag har varit tränare och jobbat heltid. I kombination med detta då, under väldigt många år. Alltså jag började som tränare 2006 och pluggade ju då på gymnasiet men gick rätt in i heltidsjobb. För att sedan då också ha en kombination med fotboll. Och jag har alltid varit väldigt engagerad i fotboll och lagt väldigt, väldigt, väldigt mycket tid på fotbollen. Och så livet har ju bestått av jobb och fotboll i princip. Borg i Mjällby, deras tipslivsverksamhet i, i hösthas Och eh, fick den förmånen att vara där. Fick lite ledigt från jobbet men kände också att det inte det funkade liksom inte att stressa från jobb vidare till träning och att hålla det tempot hela tiden. Så att bollade där för att inte fortsätta där inför detta året. Och fick då i att istället hoppa på Asom som Division 1 som huvudansvarig. Vilket var väldigt inspirerande. Tvekade du lite med tanke på det här och jag kände ihop med jobb och så vidare att det är mycket. Men kunde ändå tacka nej för det var så lockande liksom, att hoppa på detta. Allting funkar bra till en början. så alltså När man är inne i nytt så är man liksom rullar på hela tiden. Men ju längre in man kommer i säsongen. Alltså man ställer högre kropp på sig själv. Jag är en tränare med mycket ambition som vill mycket. Jag är pedant. Alltså jag vet vad jag vill få ut av varje träning. Och jag ställer högre kropp på mig själv. När jag gick in i detta med att vara huvudansvarig för oss om dem. Så hade jag flera mål som jag ville uppnå för att vara tränare. Till exempel analysera matcher. Alltså filma våra egna matcher. Man har individuella samtal med alla spelare. Jag jobbar med den individuella utvecklingen också i detta. Det innebär att jag skapar mig massa krav på mig själv. Som i sin tur blir en ångest när man inte känner att man kommer dit. För att tiden och åker inte räcker till. Och det är där problemet är att jag är lite liten pedant vad det gäller vartannan. Jag, jag vill göra rätt för mig. Liksom. Jag vill göra det jag är bra på. Det jag vill vara bra på. Och det kommer då ihåg ett jobb då som ställer krav också. Där jag inte har en direkt möjlighet att fundera på fotboll i dagtid. Alltså en dag kan jag se som såg ut som att jag steg upp kvart över sex. Åkte till jobbet. Stimmade runt här då på olika serviceuppdrag och så vidare. För att sen vara tillbaka hemma vid kvart över fyra, halv fem i bästa fall. Skriva ut några träning som var planerad sedan innan såklart. Men sammanfatta alla återbud. Det är ju alltid återbud om man är inte på 30 spelare. Så är det ju att börja justera då. Så man får spela det på rätt position för att få det positionsanpassat och till viss del nivåanpassat såklart. Så det blir en så bra träning som möjligt för så många som möjligt. Och det gör ju att det, det går ju ett att alltså man hemma vänder och käkar tid man gör detta. Och sen så eh, upp på träningen. Så ska man försöka hitta energi till att driva träningen på ett bra sätt också. Ja, det var ju där jag kände då till slut att det bara blev en, en del i en checklista liksom att checka av den här dagen. Och träningen är överklarad, vad var skönt. Nu kan jag åka hem och sätta mig och hämta lite kraft igen. Det blir liksom bara en... att göra, bara för att man ska göra det liksom, till slut. Och jag vill inte bli den tränare som bara åker upp och bokar av en träning. Utan jag vill vara en tränare som utvecklar spelare, alltså individerna och även även laget på sikt. Eh, och känner jag att jag inte räcker till. Så det blir en ångest, det blir en ångest liksom. Konsekvensen blev ju att du hoppar av ditt uppdrag... Känner du att det var rätt beslut? Så här är några, kan man säga, det är några månader efteråt nu. Ja, det är väl en och en halv månad sedan. Ja, en och en halv, ja. Och det, det, ja. Det fanns inte så mycket att välja på. Alltså jag, jag sov inte om nätterna. Jag hade ont i mage och ja. Trött, men jag sov ändå inte liksom. Och då, det är mycket så gnag hela tiden. Det var ju inget beslut man tog på två nätter. Utan det var rätt så långt funderande. För det är ett stort beslut att ta. Ja. Alltså, jag har aldrig velat vara den som hoppar av ett uppdrag. Alltså jag vill slutföra någonting. Och sen kan man då möjligtvis reflektera och hoppa av. Men nu fick jag tänka på mig själv och, och ta det steget. Det är intressant du säger att du är pedantisk. Och Sören Hjelm som har forskat kring utbränningsprocessen. Och har gjort en doktorsavhandling vid Örebro universitet. Tar upp det. Och han menar att de tränare med den personligheten. Som är pedantiska. Som vill att allt ska vara precis som man tänker då, de löper störst risk för det här syndromet eller vad man ska det. Jag tänker hur, hur länge till hade du klarat det innan du hade liksom fallit ihop? Ja, så alltså det var ju på bristenskransen, det måste jag säga. Alltså, det var ju redan slut på mars, början på april så började jag känna att det här går, jag kommer inte dit jag vill komma. Vad det gäller mitt liv om man säger så i det läget man tänker ändå att det här får bita ihop för fan. Sitt inte här och, och gnäll. Utan bita ihop och köra på. Sen får du ta det till hösten när det är det. Men när det fortfarande inte har blivit bättre. Utan snarare sämre. När man kommer in i, i mitten på maj då. så Då var det ju tvungen att fundera på det rejält. Att hoppa av. Efter ett par veckas funderande. Jag var hemma från både jobb och fotboll en hel vecka. Och, och bara stängd av alltihopa. Och jag kommer fram till det till slut. Att det här, det här håller inte längre. varken för mig eller för någon annan. Så att. Och visst är det här med Sören hjälm och det här han säger med det är ju garanterat så är man, inte, alltså, man måste ju kunna släppa lite och det är där man behöver lära sig att jag behöver lära mig det att allt blir inte som man tänker sig och, och jag kan inte påverka allt och kan inte ta på mig allt så det är den biten jag bör utveckla som tränare Absolut Var du ensam i detta eller hade du några och, alltså, som agerade bollplank med dig? Pratar ju alltid med folk så. Men visst, det är ju, den här känslan och här tankarna hade jag inom mig rätt länge utan att jag pratade med någon. Mm. Fram tills det började bli riktigt då. helt mm. till slut. Så då vände jag mig till sportgruppen i om det. Mm. På dammsidan. De, de var ju väldigt förstående och så. Så det har ju inte varit några konstigheter alls. Ja. Så här i efterhand, en och en halv månad senare som du sa. Hur skulle du kunna göra annorlunda i framtiden? Alltså Skulle du kunna hitta någon strategi för... Eller är det, för, är det för mycket tid helt enkelt? Jag, jag tror att i eh, kombination med den typen av jobb jag har eh, och med det som hände kring jobbet och så vidare under denna våren så hade jag nog inte kunnat göra så mycket annorlunda. Utan det, det, det hade varit ett delat ansvar kanske från början. Eh, och det jag kände var att det går inte att ändra jag som person. Eller, alltså det är svårt att ändra en sån del i en pågående säsong. Utan det var antingen eller så kände jag. Eh, men för att svara på den frågan så en kombination med den typen av jobb jag hade och helt heltids huvudansvarig tränare eller huvudansvarig tränare för ett lag som vill så mycket. Jag vill mycket, spelarna vill mycket, föreningar vill mycket. Så går det inte att kombinera det. Inte ensam. Så lösningen för ditt fortsatta fotbollstränande på den nivån skulle vara att ha ett annat jobb? Ha ett annat jobb. En annan arbetstid kanske så att det blir deltid istället kanske. Mm. Eller en annan roll i en som lösning då. Eller jobba mer som ett team. Eller mer delat ansvar. Mm. Att inte vara ensam ansvarig för, för helheten. Mm. Sen samtidigt så skulle det nog vara svårt att inte vara ensam ansvarig om man nu är Alltså när vi nu pratar det här pedantiska och så vidare så hänger det liksom ihop. Mm. Men det, som jag sa innan det är ju de bitarna jag behöver bli bättre på. Mm. Men jag tänker, alltså din belastning var ju jättestor, men hade du, var det du som planerade alla träningar? Hade ni tre eller fyra träningspass i veckan? Fyra träningar, ja. Fyra träningar i veckan, och plus match. Stod du för all planering inför? Och så här, hur Nej, var det? Vi, vissa träningar planerade de, de andra också, ja, absolut. Ja. Så pass lyckades jag släppa, men jag är ändå där liksom. Mm. och ska driva träningen för dem ändå. Mm. Och jag skötte ju ändå den här positionsanpassningen ja, på den träningen. Men träningen i sig var planerad av någon av de andra. Mm. Och det var inga problem där. Det var en avlastning, absolut. Mm. Men det är ändå det här att vara huvudansvarig för gruppen och veta se problemen dyka upp efterhand. Det här måste jag ta i. Men känner att jag åker inte ta detta. Mm. Det blir varken bra för mig eller för någon annan. Så det... Jag har skrivit en fråga här i förberedelserna inför om teamet. Och du har ju nämnt det lite också. Men tror du att du skulle som huvudansvarig skulle kunna arbeta an arbetat annorlunda med teamet. För att minska din belastning ännu mer. Eller, eller skulle det varit då lösningen att ha delat ansvar i teamet? Det hade säkert gått. Alltså hade man vetat om att det skulle bli på detta sättet. Att det skulle eh, bli så här. Så hade man säkert kunnat dela upp ansvaret ännu mer. Mm. Trots att jag som huvudansvarig. Eh, men eh, visst. Jag kommer till det, igen. Alltså är man pedant och har lite kontrollbehov av att så hamnar man ändå i det här. Att man inte mår riktigt bra för att du här, man och planerar träningen. och ser att det blir inte riktigt som jag har tänkt mig. För att det är ändå helheten jag ansvarar för som huvudansvar. Mm. Så även om man alltså, kopplar till belastningen så har jag ju hållit på lika mycket. När jag var ungdomstränare så var det lika mycket tid egentligen. Alltså på plan och så vidare. Det är bara det att nu när man är seniortränare så... Ställer man högre kropp så själv. Det kommer högre krav utifrån. Eh, på det blir annan press och stress. Det, det blir det Absolut. Eh, och man kan inte bara komma till träningen och skjuta från höften. Eh, utan man, får, man måste vara planerad. Jag är sån i alla fall att jag måste vara planerad när jag kommer till träningen. Annars så blir, snurrar det i mitt huvud när jag kommer dit. Jaha, vad ska hon spela? Ja, vi ska spela in, in i lag. Sen händer det saker under träningen. Alltså det är så mycket som eh, man, man vill göra mycket bättre när man är seniorträdare. Inte för att man ska növa det under på dem, det är lättare liksom. att lösa en träning där. Om man har haft en stress idag på jobbet, man har inte hunnit med och planerat det, så löser det sen då. Man kan ta det från liksom en träning på ett bra sätt. Skjuta från höften lite. Och det är ändå en bra. Eh, medan på sen ska du fokusera på hur gick förra matchen. Reflektera över den. Ja, vi brast lite centralt. Och vi kanske behöver träna lite centralt här nog. Försvarspelet centralt. Nästa matchmöte vi i löv, Och då vet vi att om de, de vill trycka upp på fårvad. Och sen gå på grånträng där. Eller vad det nu kan vara. Och skriva tränare på att svara mot det. Eller vad det nu kan vara. Alltså det gäller att hela tiden reflektera på. Hur vår senaste och Hur blir det i fortsättningen? Medan på så har du mer ett. Längre perspektiv med tema. Veckor och så vidare. Där man kan lätta lättare planera. Tre veckor i taget. Och bara ta den här träningen. Och köra upp till träningen och köra där. Istället för på. Sen i Där du får gå från vecka till vecka. Du kan till och med från träning till träning. Beroende på att du. Tappade jag båda mittbackarna när jag råkade bli tvungen att åka på jobb idag. Ja, då kan vi inte träna vi kan inte träna ihop idag. Då. Det är väl kört, det får jämfört träning för det. Så det är ju sådana saker som spelar in. Som förändrade från ungdom till senior utan att det egentligen blir mer tid på plan. Det är bara det att det blir mer tid, och mer tanke mm. och mer som grämmare. När du är ledig, vad gör du då? Vad har du för strategi för att koppla av? Ja, jag har kanske varit ledig, kan man säga. Eh, men eh, ja, jag försöker liksom att. Eh, komma. Men nu, nu är du ju ledig. Alltså, jag är ledig på, ja. på kvällarna i alla fall. Ja, ja. Ja. Vad det gör jag... du för att släppa jobbet, säger vi? Ja, no, och, och det har ju inte ens hunnit vår för Nej. att semester eh, är semester i USA. Ja. Men visst, när jag är ledig så och eh, ska koppla av så läser jag gärna bok eller gå en promenad. Eh. Handlar boken om fotboll? Helst inte. Men det är lätt att den hamnar och, ja, <laughs> man är inte ändåns kopplar av fotboll. <laughs> Förråt var det mycket så kan jag säga att jag läste mycket liksom fotbollsböcker och så här så funkar fotboll och så funkar ungdomsfotboll och vad den heter, till exempel så alltså man läser såna. Men till slut kommer man på sig själv att fan jag ska koppla av fotbollen nu. Sitter jag här och läser fotboll liksom pluggar jag egentligen uppsättavis. vis. Ja. Men allra helst någon kriminalroman. eller något liknande som mm, mm. får en på helt andra tankar. Mm. Eh, men det är det jag har på. dålig på. Partierna har knappt funnits. Nej. Ja, det ska ju, man ska ju hinna komma ner i valv med ju innan man sätter sig och läser boken. Ja, det blir så. så. Alltså en vardag som sagt kvart över sex upp och sen ja. hemma vid, i bästa fall halv tio kvällarna. Ja. Och då är det bara att jag göra dem för nu då. Ja, just. Rasmus, vad har du för strategi för återhämtning? Ja, alltså det är ju intressant det här med, med Jonas när han beskriver, precis som Ola Larsson gjorde i tidigare avsnitt också, vilken typ av tränare man är. Jag känner att jag är en person som kanske har lättare att koppla av. För jag är just inte den här nitiska pedanten som verkligen är helt hundra. Utan jag är ju mer den här. Skapar jag en god stämning på träningen så kommer jag få med mig tjejen i vilket fall som helst. Sen att det kanske blir en liten felprocent. Det, det får jag räkna med för att jag är så som person. Men annars så är det som jag pratade om innan i något avsnitt. Man har varit iväg och fiskat. Och, och det är väl det jag... Gör mest För där är det, då har jag fokus på helt annat Då finns det inte fotboll för mig för Då är man fokuserad på Vilket bete ska man använda Och och, och åka ut långt med båten Och bara ta det lugnt liksom. då, då finns bara det för mig Så det är ju den Min strategi det är att försöka fiska Så mycket som möjligt för att få bort tanken mm. Just för det här att Inte tänka på vilka man ska ta ut till Nästa match och vad man ska göra Utan man bara släpper det helt mm. Du det, mm. eh, det, det här Men jag tänker du, du är ju, Om när man lyssnar nu på Jonas här för han är som tränare så, så kan jag ju dra lite likheter till dig Skulle jag vilja säga eh, men, men har du någonting Förutom så här att jobba med idrottsskola Fotbollsskola Att släppa fotbollen helt Jag måste säga att jag, jag tror att jag gör det varje dag eh, För eh, Det låter kanske lite klyschigt Men jag upplever att jag släpper fotbollen När jag umgås med min flickvän för att hade jag bara tänkt fotboll hela tiden med henne Då hade det ju inte funkat Så det känner jag att det blir avkoppling Alltså man kopplar av hjärnan Och umgås med henne liksom. Och då får jag det, den avkopplingen får jag varje dag Och det, det, det tror jag är, är viktigt Och innan jag hade tjej Så var väl upplevelsen Lite som Jonas då att Om jag kopplar av och satte mig och läste en bok Då blev det ofta en fotbollsbok Men jag har väl haft som grundregel På något sätt att ha en vecka om året, där jag åker iväg, jag var i Turkiet förra sommaren och då visserligen blir det någon fotbollsbok men man slappnar av så mycket fysiskt och psykiskt när man är iväg så och släpper allt hemma liksom. och det upplever jag har varit viktigt då. för då kommer man hem fulltankad med ny energi efter ett uppehåll till exempel Absolut mm -hmm. Vilka tecken fanns Jonas? Skulle man kunna konkret säga att du var, du kunde inte sova om nätterna sa du innan var det liksom det tecknet som gjorde att nej jag är, jag är utmattad, jag håller på att bli utbränd eller vad finns det mer liksom? Ja, det var, för min del är det ganska tydligt tecken för att normalt sett så är jag trött så somnar jag, när jag lägger ner huvudet på kudden så sover jag till klockan ringer. Jag brukar aldrig ha något problem att sova eller att sova. Medan nu så blir det så att Trots att jag har ändå har problem att så för att jag liksom rullar tankar i huvudet hela tiden. Nu måste vi hinna med att göra det och jag måste göra det. Och så ska det göras och så ska det. Hur ska jag hinna med detta? Alltså både Jobbets tankar och Fopolas tankar. Eh, när man då får dåligt sambete för att om jag tänker för mycket på fotbollen så blir Jobbet ledande och vice versa. Då, liksom, att det blir inte bra någonstans utan det blir halvdant på båda ställena. Eh, och jag kan inte leva med att det här blir halvdant utan jag vill att det ska vara bra. Så, du nämnde ju det här med energin på träningarna innan. Att du ska kunna ge någonting till tjejerna liksom. Du ska inte bara vara där och kryssa av det. Men hur tror du att laget eller dina, dina andra tränare i teamet märkte av det? Jag tror inte det faktiskt. Jag tror inte de. Inte vad de har sagt i alla fall. Jag tror inte de märkte det. Märktes, men alltså jag själv känner att till exempel i ett spel där vi då har träningen Har varit fokus på att sätta tid i press, till exempel. Om man är i spelet ser att. Nu går vi inte upp i pressen. Eller där gick vi upp på pressen bra. Nu vill jag bryta och visa det här. Ett bra exempel. Istället så tänker man. Nej det är bara en kvart kvar att träna. Det var skönt. Jag kan jag, jag det. Låter det gå liksom. Slipper jag in och styra mm. det. Och det kan inte de andra tänka på. Men i mitt huvud tänker jag på det. För att jag, jag vill egentligen gå in där. Du blev inte riktigt den tränare du ville vara. Nej. Eller är egentligen. Nej precis. Nej. Mm. utan jag, jag tappade det här som jag brukar vara bra på liksom, att mm. Mm. gå in och instruera och hjälpa dem för att det ska bli bra mm. utan jag lät det bara gå oftast då. och det handlar om att jag själv liksom inte, äh, åker, och energin fanns inte för att gå in där mm. jag tror det är lätt också som, som Jonas sa också att det här att eh, inte erkänna för sig själv att man är utmattad att det här att, eh, som du sa i mars april, att eh, man sluta gnälla det är ingenting det... Men, men det, det är jävligt viktigt att, att faktiskt tänka på sig själv För det är alltid Den person man håller sig närmast Att man inte liksom bara kör på Och sätter den pressen som Jonas har gjort på sig själv Att nej jag måste göra detta för att Alla andra ska må bra Och ha kul och liksom Utvecklas att han, Jag tycker att jag är grymt imponerad av Jonas Att han, han faktiskt sätter sig själv i, Först för att man måste tänka på sig själv. och det är ju lätt som, som du säger att man, man bara när man kör på och sen så blir det slentrian av det och, och det tror jag inte någon fotbollstränare vill, vill vara utåt. Alltså det har ju under de här åren jag varit tränare det går alltid upp och ner. Jag vet säkert ni också att det går upp och ner. Man kommer in i perioder man känner att varför jag håller jag på med detta? Varför jag lägger jag ner liksom, 35 timmar i veckan på någonsin om någon jobbet liksom. När det går upp och ner om man liksom ja, men biter ihop och så kör vi. Och sen vänder det och så får man suge tillbaka igen. Men denna gången så kommer man inte tillbaka på samma sätt. Utan det blev en ond cirkel eller det rasade neråt stället. Rasmus, förra året så hade du också en, en rätt tung period. Vad var det som hände? Eller hur, skulle du, hur skulle du beskriva den perioden? Ja, det var ju förra, förra sommaren där man, man deltog. i. Jag hade som sommarjobb att jag var det turneringskoordinator för en turnering. Där jag låg ner jätte, jättemycket tid på väldigt kort tid Upp mot 175 arbetstimmar på 13 dagar Så att jag kände liksom att det, det tog hårt på mig Och sen så då, när man den tiden var då under vårt uppehåll Så när jag välkom tillbaka igen så, så kände jag liksom att Jag har inte vilat överhuvudtaget utan jag har bara öst på Och då, då kände jag också, precis som Jonas säger, den här känslorna att eh, vad gör jag här eh, jag har ingenting att erbjuda egentligen utan jag är bara här för att säga till tjejen att spela lite eller, eller eh, ja, springa till den konen eller vad som helst Så att, ja, då, då kände jag liksom också att eh, det, var, det var jobbigt eh, men då, då, då pratade jag om det också och fick eh, några träningar där jag fick liksom, vara hemma och, och känna liksom, att nu får jag koppla av och sen komma tillbaka starkare och och det gjorde jag ju ett slut ja. Så det var ju jätteviktigt att. Och jag känner mig jävligt stolt Om jag själv också att jag faktiskt tog upp det För jag hade också liksom Jonas så I mars och april att Fan jag kör på, det går Men hade jag fortsatt där så hade det nog hänt samma sak Som, som Jonas skulle jag tro Vi kom ju verkligen tillbaka med olika Energinivåer efter det upphållet Förra året, när mm. jag hade varit iväg en vecka på semester I värmen och du hade jobbat 170 timmar På 13 dagar mm. Så... Det var lite. Men eh, som du säger Jag tyckte vi löste det bra med en dialog Absolut, det är ju det absolut viktigaste Det säger man, det låter som en klysche Men det är mm. faktiskt så kommunikation är Nyckeln till, till mycket ja. eh, Att man pra vågar prata om det man känner För annars eh, Håller man det bara inom sig så, så löser man oftast ingenting här Sista frågan på detta ämne Jonas Så här i efterhand Har du, har du pratat ut om, om händelsen Eller om hur du kände Eller är detta första gången har ja, vi pratat upp med vänner och sånt här men detta är ju första gången rent eh, på detta sättet. om man mm. säger så rent en eh, gedigen mm. Annars när man pratar med vänner och sånt så blir det lite då och då Och har man råds kommer liksom. Mm. Men eh, jag kommer tillbaka så kan man säga. Har tanken varit uppe och, och få professionell hjälp för att liksom, hitta tillbaka till vattenytan. Nej, det jag har det faktiskt inte för att, eh, jag har ändå liksom, klart att av jobbet på ett bra sätt och, och så här mm. liksom. eh, och nu när jag har Hoppat av oss man säger så. Så har jag återhämtat mig. Mm. Och känner. Alltså, det går ju allting går upp och ner hela tiden. Ja, ja. Så funkar det för alla. Och det är så även för mig. Mm. Och, eh, det går upp och ner också även att jag. Liksom, nästan till att jag Varför hoppar jag detta? Mm. Eh, för det finns ju alltid positiva saker. Som man saknar jättemycket. I det här med att vara tränare. Och att vara i en grupp. Liksom, och se den gruppens utveckling. Och individens utveckling. Men, eh, men då får jag samtidigt för att stilla det dåliga samvetet tänka på de här negativa sakerna för att trycka det är det dåliga samvetet liksom. tänka att det här var ju därför du hoppade av kom ihåg det här nu att det var liksom det här saken och den här saken och då jag har hittat mer och mer rätt i mig och se fram emot en höst där jag bara ska jobba och ha ett par små grejer med bleken för uppsbund för att hämta kraft och se vad framtiden har att ge, det kan hända mycket på olika sätt vi håller tummarna för uh, fotbollstränaren Jonas Holmgren. Det kan jag göra. Det blir bra. Hatten. Hatten. Hatten. Ja, alltså det var ju vårt uh, andra nya inslag i, i, i Coachpodden och... Uh, det här är alltså hatten, hatten, hatten. Och vad innebär det då? Jo, vi har en hatt på bådet här och i den hatten ligger det 20 lappar som är ihopvikta. Vi kommer dra en varsin lapp och på lapparna så står det tränarnamn. Och tidningen 442 har ju listat de 50 bästa tränarna enligt dem då i världen just nu. Och topp 20 ligger i hatten. Grejen här med hatten är då att vi drar ett namn och sen ska vi berätta vad vi kan om denna här tränaren. Lite, kanske lite spelstil, vilken klubb eller vilka klubbar tränaren har varit i. Ja, lite smått och gott helt enkelt. Det kanske finns en så här anekdot på någon tränare också, man vet ju aldrig. Och eh, man ska berätta så mycket man kan och sen avsnittet efter, alltså avsnitt åtta blir det ju då. Eh, så får man eh, researcha lite till och... Eh, Återkoppla i nästa avsnitt Helt enkelt Om det man missar kring namnen Så det är såklart gästerna först Eller hur Jonas Du är ju den första att inviga hatten här nu Hur känns det? Det känns stort faktiskt Det ska bli intressant detta Jag som är väldigt bra på namn och såna här grejer Och kan väldigt mycket om tränare Och så här Då ska vi se Jag kan inte ens uttrycka <laughs> Jesus i alla fall Jorge Jesus <laughs> nummer 15. Nummer 15 då alltså på för fotboltslista. Vad kan du om Jorge Jesus? Jesus. Är Guds son eller ja, jag kan faktiskt ingenting. Vet du vilken klubb han är? Ingen aning. Rasmus, kan du... Eller det Benfica? Ja. Eller? Benfica är det va? Benfica. Det måste ju vara Victor Nilsson Lindelövs klubb. Han var tränare i Braga innan, med, tror jag, innan han Bra. gick till Benfica. Om jag inte har helt fel för mig. Okay. Ja. Rasmus, han prövjerar. Du kan inte ta träning till <laughs> Benfica. Han har väldigt fluffigt hår också. De har, ja, just det. Ja, det, är, det, det är det man känner igen. Det är långa, gråa håret mm. som är lite, lite hockeyfrill mm. över det. Faktiskt. Ja. Mm. ja, det är väl det vi kan. Så vi får ju <laughs> återkomma om Jorge... I avsnitt åtta helt enkelt. Rasmus, skulle du dra en ny lapp? Ja, jag ska se om jag kan lite liten miljon. Vad du kunde rätt om den här Ja, <laughs> ah, det är ju en klassiker. Ja, ah. ah, sen Wenger nummer elva. Han skulle jag haft ju. Ja. En gammal mittfältare i Monaco först. Innan han blev tränare i Monaco. Och sen så gick han vidare då. 1996 tror jag han blev tränare i Arsenal. Ledde även Arsenal The Invincibles 2004. Jag hoppas inte Lennartsson hör detta nu om jag säger fel. Karismatisk, absolut roligast med Vengare är hans fantastiska jacka Som. som <laughs> Allt tält. All, ja, tält skulle jag nu vilja kalla det. Tolmannattelt, militärtält som aldrig går stänga. En intressant tränare som har en filosofi. Jag har värvat mycket unga spelare tar snöder genom åren. Och tror på sin filosofi. Vilket jag gillar. Att man ska liksom inte ge vika åt pressen utifrån. Att man ska ändra sitt, sitt koncept bara för att andra tycker det. Utan han, han tror på sin idé. Som jag. som jag förstår det så är ju Arsenal-supportrarna väldigt kluvna. Mm, det har jag med uppfattat. Men att han, det har varit mer eh, positivt eh, mot honom senare år. Eller vad säger du Jonas? Ja, Kritiken har ju varit lite mot att man inte har gjort några större värningar. Liksom. Att man inte har vågat satsa. Att man gör det billigt och man ska lösa allting. Och det, eh, men det har blivit lite bättre på sista åren. Jag är ett fan av honom. absolut. Placeringen nummer 11, vad säger ni det då? Alltså 11 i världen av alla världens tränare. Jag har faktiskt inte läst listan överhuvudtaget för att Liverpools tränare var ju inte med överhuvudtaget så att, <laughs> vilket jag dock förstår men nej så jag, jag Ja, höger upp säger jag Ja det är mycket möjligt jag vet inte vad han är jämfört med det. Bygga lag skulle man kunna säga att han kan Han har ju varit i en klubb väldigt länge och ja. även om de inte har vunnit jättemycket titlar om man säger så så har de liksom ändå varit ett topplag under väldigt lång tid trots att, mm. utan att göra jättebeövningar Mm, mm. Ja, då är det sista man till hatten. Herman, du får dra din lapp nu. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> det här hade han kollat ut till och med. <skratt> nummer, jag drog nummer ett på listan, top of the league. Eh, Jose Mourinho, Chelsea FC. <skratt> Det är ju såklart att jag skulle dra honom. Jag, Nej, inte, inte, jag måste förklara. Han, det är den största lappen. Den enda, som viken, <laughs> den enda som bara viken en gång. Alla andra viken har tre, fyra gånger. Han visste vilken han skulle ta. Ja, ja, såklart. Men José Mourinho då, Han började ju sin eller Han var ju tolk i Barcelona. Det var ju där han började. Så vi antar att han tolkade fel. För det gick ju sådär för Barcelona under den tiden. Han flyttade vidare sen till... Jag tror de heter Leira i portugisiska ligan och han höll på att bli sparkad redan innan säsongen började. På grund av att han inte tränade någon löpträning utan boll överhuvudtaget. Han körde alltså bara fotbollsträning. Det är en liten trevlig anekdot. Men han fick behålla jobbet och tog klubbens högsta placering genom alla... Eller jag vet inte om de har gjort det nu kanske. men Tills då, deras högsta placering, om det var typ femma i den portugisiska högsta ligan. Efter det så gick han ju till Porto, om jag inte har helt fel. Jag vet att Benfica med var och ryckte i honom. I, I Porto tog han ju Grand Slam och vann både Europa League och Champions League två år efter varandra. Sen gick han ju till Chelsea och resten är historia. José Mourinho's spelstil är väl att utnyttja motståndarnas misstag, organisation, parkera bussen. Ja, men det, det sammanfattar Egentligen Jose Mourinhos stil Har han inte varit i flera klubbar än Chelsea? Då? Chelsea, nej Real Madrid, Inter ja, Så en b klubb ja, såklart. Men fick väl kicken i Real För att han var för tråkig och inte vann Tillräckligt många titlar kanske ja, Som inte. alla andra tränare där <laughs> Men ja var, Vi är väl nöjda med, med detta Och vi, vi tackar Jonas Holmgren för ditt deltagande i coach på den Tack för att du fick komma Ja du, du var så välkommen Nyet var på min sida För mm. äh, det var inte på min sida <laughs> Jag hoppas ju att ni äh, Tycker det är okej okay att äh, Vi har lagt in lite nya inslag äh, Även om det blev lite längre Men jag tycker att det blev bra äh, Bra diskussion Så äh, på återseende eller återhörande Eller vad nu ska säga så, äh, Avsnitt 8 tar vi sikte på om en vecka Ha det Ha det